care Karenina, Pista 48 Capitolul 17 Hotelul din capitala de gubernie unde zăcea Nicolai Levin era unul dintre hotelurile acelea de provincie care se organizează după metode noi și perfecționate, cu cele mai frumoase intenții de curățenie, confort și chiar de eleganță, dar care, din pricina călătoriilor întrecere se prefac cu o repeticiune uimitoare în niște hanuri murdare, cu pretenții de confort modern și care, tocmai din pricina acestor pretenții, sunt mai respingătoare decât hotelurile vechi, și murdare. Hotelul lui Nicolai ajunsese în starea aceasta. Atât soldatul de la intrare, îmbrăcat într-o uniformă murdară, cu țigara în gură, care făcea pe portarul, cât și scara de tuci, cu zăbrele mohorâte și neprietenoase, chelnerul prea dezghețat, îmbrăcat cu un frac soios, Sala comună, cu un buchet de flori de ceară colbăite care împodobeau masa, murdăria, praful și neorânduiala de peste tot și în același timp agitația modernă, pretențioasă ca dintr-o gară a acestui hotel, totul trezind sufletul soților levin, mai ales după viața lor de tineri căsătoriți, un sentiment apăsător, sporit din pricina contrastului dintre aspectul acestui han nou și scopul pentru care veniseră acolo. Ca de obicei, după întrebarea despre prețul camerei pe care ar dori-o pasagerii, se văzu că nu era liberă nicio cameră bună. Una era ocupată de un inspector de la calea ferată, alta de un avocat din Moscova, a treia de prințesa Astafieva, sosită de la țară. Rămânsese o singură odaie, murdară, urmând ca până seara, după cum li se făgăduise, să li se elibereze una alături. Supărat pe soția sa, fiindcă se împliniseră prevederile lui și că de-abia sosit, când se tăiară suflarea de emoție, gândindu-se la starea sănătății lui Nicolai, trebuia să aibă grijă de ea, în loc să alerge numai decât la fratele său, el își conduse soția în camera rezervată. Du-te, du-te!" îl rugă Kitty, aruncându-i o privire sfioasă, vinovată. Levin ieși în tăcere pe ușă și se pomeni față față cu Maria Nikolaevna, care aflase de sosirea lui și nu îndrăznise să intre la el. Era tot așa cum o văzuse la Moscova. Aceeași rochie de lână, același gât și același brațe goale, aceeași față, blajină, obtuză, cam bugedă stricată de vărsat. Ei, ce e, cum se mai simte, cum e? Foarte rău, nu se mai ridică din pat. Tot timpul vă așteaptă pe dumneavoastră. Sunteți cu doamna? La început, Levin nu înțelese pricina făstăcelii Mariei Nicolaevna, dar ea l-l numai decât. Eu plec, am să mă duc la bucătărie, îi spuse Maria Nicolaevna. Are să-i pară bine. A auzit, o cunoaște și își aduce aminte de dumneavoastră încă din străinătate. Constantin Dimitrici înțelese că Maria Nicolaevna vorbea despre soția sa și nu știa ce să-i răspundă. Să mergem, să mergem, zise el. Abia făcut un pas și ușa camerei sale se deschise, iar Chiti scoase capul afară. Levin roșii de rușine. Îi era necaz pe soția sa, care -i crease o situație delicată, punându-l și pe dânsul în încurcătură. Dar Maria Nicolaevna roșii încă și mai tare. Se zgribuli toată și se îmbujoră până la lacrimi. Apucând cu amândouă mâinile capetele i-a început să le răsucească între degetele sale roșii, neștiind ce să spună și ce să facă. În prima clipă, Levin observă o expresie de curiozitate lacomă în căutătura pe care Kitty o aruncă femeie aceleia îngrozitoare, neînțeleasă de dânsa. Dar asta nu ținut decât o clipă. Ce e? Cum îi mai este? Se adresă Kitty întâi bărbatului său, apoi Mariei Nicolaevna. Nu se poate vorbi pe sală, zise Levin și întorse capul cu ciudă spre un domn care tocmai atunci trecea pe coridor înmers legănat după treburi. Atunci intrați înăuntru, spuse Kitty Mariei Nicolaevna, care își revenise. Observând însă spaima de pe chipul soțului, ea adăugă Sau duceți-vă și trimiteți după mine. Kitty intră iarăși în camera ei și le vin seduse la fratele său. Constantin Dimitric nu se așteptase deloc la ceea ce avea să vadă și să simtă. Își închipuiise că își va găsi fratele în aceeași stare de autoamăgire, pe care, după cum auzise, o au adeseori tuberculoșii, și care lui misa atât de mult cu prilejul venirii lui toamna trecută. Se așteptase să vadă și mai vădit simptomele fizice ale morții apropiate, o sfârșeală mai pronunțată, o slăbiciune încă mai mare, dar, în sfârșit, o stare care să aibă oarecare asemănare cu cea de atunci. Credea că va avea același sentiment de milă pentru pierderea fratelui său iubit și simțământul de groază în fața morții, pe care l-a și atunci, însă într-o măsură mult mai mare. Se pregătise pentru asta, dar văzut cu totul altceva. Într-o cămăruță murdară, cu urme pe panourile zugrăvite în culori ale pereților subțiri, prin care străbăteau glasurile din odeile vecine, într-o atmosferă îmbăxită și rău-mirositoare, pe un pat tras puțin de la perete, zăcea un trup acoperit cu o pătură. O mână era deasupra. Pumnul uriaș al acestei mâini, ca o greblă, părea fixat în chip straniu de un fir subțire și lung, deopotrivă de gros de la capăt până la jumătatea lui. Capul, culcat pe o parte, zăcea pe pernă. Levin văzu părul rar, a sudat la temple și fruntea cu pielea întinsă parcă străvezie. Nu se poate ca acest truc înspemântător să fie al fratelui meu, se gândi Levin. Se dădu însă mai aproape, văzu fața și orice îndoială îi se risipi. În ciuda groaznicei schimbări de pe față, Levin n-a decât să se uite la ochii aceia vii care se ridicară spre dânsul când intră și să-i observe ușoara mișcarea gurii sub niște mustăți lipicioase ca să înțeleagă groasnicul adevăr. Trupul acela mort era fratele său viu. Niște ochi sticloși priviră cu asprime și dojoană pe fratele care intrase. Prin această privire se stabiliră între ei raporturile obișnuite. Levin simți deodată o imputare în privirea îndreptată asupra ei, și mustră de conștiința din pricina propriei sale fericiri. Când Levine îi luă mâna, Nicolai surâse. Era un zâmbet ușor, abia perceptibil. Dar cu tot zâmbetul, expresia aspra ochilor săi nu se schimbă. Nu te așteptai să mă vezi așa?" îi spuse a nevoie Nicolai. Da, nu," răspunse Levine încruntându-se. De ce nu mai ai anunțat mai înainte?" adică în timpul pregătirilor mele de nuntă. Am cerut informații pretutindeni. Trebuia să vorbească, numai să nu tacă. Nu știa ce să spună, cu atât mai mult cu cât Nicolai nu răspundea nimic, ci se uita numai la dânsul fără să-și plece ochii, străduindu-se probabil să pătrundă înțelesul fiecărui cuvânt. Levin îi spuse că soția sa sosise împreună cu dânsul. Nicolai își arătă bucuria. Adaugă însă că se teme să nu sperie cu starea lui. S-a făcut tăcere. Deodată, Nicolai începu să se miște în pat și să spună ceva. Levin se aștepta la ceva deosebit de important după expresia feței sale, dar Nicolai îi vorbi numai despre starea sănătății lui. Îl învinovăția pe doctor și regreta că nu era acolo un medic celebru din Moscova. Levin înțelese că fratele său mai avea speranțe. Folosindu-se de cea de întâi clipă de tăcere, Levin se ridică, vrând să se elibereze măcar pentru câteva minute de chinuitoarele sale sentimente. Spuse că se duce să-și aducă soția. Bine, între timp dau ordin să se facă aici curat. E murdar și cred că miroase urât. Mașa, fă curat! Rosti cu greutate bolnavul. Dar după ce îi sprăvești să ieși afară, adăugă Nicolae privindu-și întrebător fratele. Levin nu răspunse nimic. Ieși pe coridor și se opri. Spusese că își va aduce soția, dar acum, dându-și seama de sentimentul cel l stăpânea, se hotărâ să încerce, din potrivă, a o convinge să nu se ducă la bolnav. De ce să se chinuie ca și mine? Se gândi el. Ei, ce e? Cum se simte? îl întrebă Kitty, speriată. Ah, e îngrozitor! De ce ai venit? Kitty tăcu câteva clipe, privindu-și soțul cu sfială și cu compătimire. Se apropia apoi de el și îl cuprinse cu amândouă mâinile de cot. Costea, dumă la dânsul. O să ne fie mai ușor împreună? Începuia. Dumă, te rog, la el. Dumă numai și pleacă. Înțelege că mi-e mult mai greu să te văd pe tine și să nu-l văd pe dânsul. Acolo aș fi folositoare, poate și ție și lui. Lasă-mă, te rog, să fac așa. Îl imploră pe soț, ca și cum fericirea vieții sale ar fi atârnat de asta. Levin trebuie să consimtă și, uitând cu totul de Maria Nikolaevna, se duse cu Kitty la Nicolai. Cu pași ușor, aruncând mereu priviri soțului său și arătând prin toată înfățișarea ei că e plină de curaj și de compătimire, Kitty intră în camera bolnavului. Se întoarce fără grabă și închise încet ușa. Se apropie repede, fără zgomot de patul bolnavului, în așa fel, încât acesta să nu fie nevoit să-și întoarcă privirea ca s-o vadă. luă îndată scheletul mâinii lui, în mâna ei tânără și proaspătă, i-o strânse și început să-i vorbească încet, cu o violiciune caldă, plină de compătimire, dar nu supărătoare, caracteristică numai femeilor. Ne-am mai întâlnit în străinătate, dar nu ne cunoaștem, zise Kitty. Nu se ai închipuit am să-ți fiu soră. Nu mai fi recunoscut? întrebă Nicolai cu zâmbetul care îi înselinase fața la intrarea ei. Ba, te-aș fi recunoscut. Ce bine ai făcut că ne-ai anunțat. Nu era zi în care costa să nu-și fie amintit de dumneata și să nu fi fost neliniștit. Dar în bolnavului nu ținut mult. Kitty nu și-i sprăvi bine vorba că pe fața lui Nicolai se și întipăriri întipări din nou expresia aceea aspră de dojană și de invidie a muribundului față de cei în viață. Mă tem că nu te simți destul de bine aici," adăugă Kitty, ferindu-se de privirea lui strălucitoare și rotindu-și ochii prin cameră. Trebuie să cerem patronului o altă cameră," spuse către soțul ei, ca să fim mai aproape de dânsul." Capitolul 18 Levin nu-l putea privi liniștit pe fratele său. Nu putea fi natural și calm în prezența lui. De cât ori intra la bolnav, ochii și atenția, parcă-i se încet fără voie. Nu vedea și nu distingea amănuntele stării fratelui său. Simțea un miros respingător, vedea murdăria, dezordinea, atmosfera chinuitoare. Auzea gemetele și își dădea seama că nu-i putea veni în ajutor. Nici nu trecea prin minte să cumpănească toate amănuntele stării pacientului și să-și dea seama cum zăcea acolo, sub pătură, trupul acela, ce poziție aveau fluierele uscate ale picioarelor îndoite, Dosul și spatele, dacă nu puteau fi așezate cumva mai bine și dacă nu era el în stare să facă ceva cu bolnavul, ca el să se simtă mai puțin rău, dacă nu chiar mai bine. Când începu să se gândească la aceste amănunte, îi trecu un fior prin șira spinării. Era adânc încredințat că nu se putea face nimic, nici pentru prelungirea vieții fratelui, nici pentru ușurarea suferințelor sale. Bolnavul înțelegea perfect gândul lui Levin și aceasta le enerva, ceea ce îl îndurera și mai mult pe Levin. Când se afla în odaia pacientului, el suferea, dar și mai rău se simțea când nu se afla acolo. De aceea, a mereu sub diferite pretexte și intra din nou, neavând puterea să rămână singur. Kitty însă gândea, simțea și acționa cu totul altfel. Văzându-l pe bolnav, îi se făcu milă de dânsul. În sufletul ei de femeie, Mila nu trezit deloc sentimentul de groază și dezgust pe care îl trezea în sufletul bărbatului său, ci nevoia de a activa, de a afla toate amănuntele stării bolnavului și de a-i da ajutor. Cum n-avea nici cea mai mică îndoială că trebuia să-i vină în ajutor, ea se încredea de plin în putința de a-l ajuta și se apucă numai decât de lucru. Aceleași amănunte, care îl îngrozau pe soțul său, numai gândindu-se la ele, îi atraseră în data atenția. Trimise după doctor, trimise la farmacie. Puse pe fata venită cu dânsa și pe Maria Nicolaevna să măture să șteargă praful și să spele. Ea singură ștergea și spăla ceva, așeza ceva sub plapumă. Diferite lucruri erau aduse sau scoase din odaia bolnavului, după ordinele sale. Ea însă și se ducea de câteva ori în camera ei, fără să dea atenție unor domni care treceau pe coridor. Scotea și aducea cearșafuri, fețe de pernă, prosoape, cămăși. Kellnerul care servea pe ingineri în sala comună, chemat de ea, veni de câteva ori cu o mutră supărată, dar nu putu refuza ordinele ei, deoarece Kitty le dădea cu atâta stăruință prietenoasă, încât nu era chip să facă altfel. Levin nu cuvința toate astea. Nu-i venea să creadă că, de aici, ar fi putut ieși vreun folos pentru bolnav. Se temea mai cu seamă să nu-l supere, dar el, deși părea indiferent la toate acestea, nu se supăra. Se rușina numai. Părea că se interesează în genere de ceea ce făcea Kitty pentru dânsul. După ce se întoarse de la doctor, unde îl trimisise Kitty, Levin deschise ușa și îl văzu pe bolnav tocmai în clipa când, după ordinul lui Kitty, îi se schimbau albiturile. Scheletul lung și alb al spatelui, cu omoplați enormi, ieșiți în afară, cu coaste și cu vertebre deșirate, era dezgolit. Maria Nicola Evna și feciorul se încurcaseră într-o mâne ca cămășii. Nu puteau să-i tragă cămașa pe brațul lung care spânzura. Kitty închise repede ușa în urma lui Levin, fără să se uite în partea aceea. Bolnavul gemu, Atunci ea se repede spre el. Hai, mai repede!" îl rugă Kitty. Nu te apropia?" rosti supărat bolnavul. Mi-o pun singur." Ce spui?" întrebă Maria Nicolaevna. Kitty însă auzi și înțelese că era rușine să stea dezgolit în fața ei. Nu mă uit, nu mă uit!" zise ea, îndreptându-i brațul. Maria Nicolaevna, treci de partea cealaltă și îndreapta acolo!" adăugă Kitty. Ia vezi, te rog!" spuse Kitty bărbatului său. Am o sticluță în sacoșa cea mică, știi, în buzunarul lateral. adu mi te rog, până atunci îți curățenia." Întorcându-se cu sticluța, Levin îl găsi pe bolnav culcat și totul în jurul lui schimbat cu desăvârșire. Mirosul greu era înlocuit cu o aroma de oțet amestecat cu parfum, pe care Kitty, zuguindu-și buzele și umflându-și obrajii rumeni, îl răspândea pe țeava pulverizatorului. Nu se vedea nicăieri niciun fir de praf. Sub pat era întins un covor. Pe masă, carafa cu apă și sticluțele se aflau în rântuială. Tot acolo erau așezate și rufele trebuitoare, ca și broderia engleză a lui Kitty. Pe altă masă, lângă patul bolnavului, se găseau o băutură, niște prafuri, o lumânare. Bolnavul, spălat și pieptănat, ședea culcat pe un ceașaf curat, pe pernele ridicate în sus, într-o cămașă albă, cu guler proaspăt în jurul gâtului nefiresc de subțire. Nu-și lua ochii de la Kitty, privind-o cu o expresie de nedejde renăscută. Levin îl găsise pe doctor la club și l-adusese. Nu se nimerise medicul curant al lui Nicolai, de care acesta era nemulțumit. Noul medic scoase stetoscopul, ascultă pe bolnav, clătină din cap, prescrise o doctorie și lămuri mai întâi foarte amănunțit cum să ia pacientul medicamentele și ce regim să urmeze. Îi recomandă o crudă crude sau fierte puțin de tot și apă gazoasă amestecată cu lapte fiert la o anumită temperatură. După ce plecă medicul, bolnavul spuse ceva fratelui său. Levi nu a auzit decât cuvintele din urmă. Katia ta. După cum o privise bolnavul pe Chiti, Levin înțelese că Nicolai o lăudase. Acesta o chemă pe Catia cum îi spunea el. Mă simt mult mai bine, zise Nicolai. Cu dumneata m-aș fi însănătoșit de mult. Ce bine mi a acum. Nicolai îi luă mâna și o duse la buze. Temându-se însă că poate nu i-ar face plăcere acest lucru, se răzgândi, dă domnul mâinii și o mângâie numai. Kitty îi luă mâna cu amândouă mâinile sale și o strânse. Acum, întoarceți-mă pe partea stângă și duceți-vă la culcare," șopti Nicolai. Nimeni nu auzi auzit ce le spuse de el. Numai Kitty îl înțelese. Îl înțelegea, fiindcă urmărea neîncetat cu gândul lucrurile de care avea nevoie bolnavul. Pe partea cealaltă," spuse Kiti soțului său, doar metodea una pe partea aceea, întoarce-l tu. Nu-i plăcut pentru el să cheme slugile. Eu nu pot, dar dumneata nu poți." spuse ea Marie Nicolaevna. Mi-e teamă, răspunse Maria Nicolaevna. Lui Levin era groază să cuprindă cu brațele trupul acela înfiorător și să pună mâna pe sub pătură pe locurile de care nu vrea să știe. Totuși, sub influența soției sale, el își lua aerul cel mai hotărât, pe care îl cunoștea Kitty, întinse mâinile și încercă să-l ridice. Dar cu toată puterea lui, îl uimi greutatea ciudată a acestor membre fără vlagă. În timp ce Levin îl întorcea pe fratele său, care le cuprinsese de gât cu un braț lung și slab, Chiti întoarse perna repede și fără zgomot, o bătu și îndreptă capul bolnavului și părul său rar, care îi lipise iarăși de frunte. Nicolae reținu în mâini mâna fratelui său. Levin simți că el vrea să facă ceva cu mâna lui, pe care i-o trăgea într-o parte. Cu inima strânsă, Constantin Dimitric se lăsă în voia fratelui. Da!" Nicolae îi duse mâna la gură și o sărută. Cu tremurat de hohote de plâns, Levin ieși din odăie, fără să poată scoate un cuvânt. Capitolul 19 Ai ascuns celor înțelepți ceea ce ai descoperit copiilor și celor săraci cu duhul, gândea Levin stând de vorbă cu soția sa în seara aceea. Se gândea la citatul acesta din Evanghelie, nu fiind că se socotea înțelept. Nu se credea înțelept, dar nu putea să nu știe că era mai deștept decât soția sa și decât Agafia Mihailovna și că atunci când se gândea la moarte, medita cu toate puterile sufletului său. Mai știa că multe minți luminate de bărbați se gândiseră la aceeași problemă. Levin le citise ideile în cărți, fără să știe nici sută parte din ceea ce cunoșteau soția sa și Agafia Mihailovna. Oricât de deosebite ar fi fost aceste două femei, Agafia Mihailovna și Katia, cum îi zicea Nicolai, și cum îi făcea o deosebită plăcere și lui Levin să o numească acum, în această privință, amândouă erau la fel. Nu încăpea nicio îndoială că și una și alta știau ce e viața și ce e moartea. Deși n-ar fi putut răspunde nimic la întrebările puse de Levin, și nici măcar nu l-ar fi înțeles, ele nu se îndoiau de însemnătatea acestui fenomen, pe care îl priveau cu aceeași ochi, împărtășind aceeași părere cu atâtea milioane de oameni. O dovadă că ele știau perfect ce e moartea era faptul că, fără să șovăie o clipă, se pricepeau cum să se poarte cu bunzi și nu se temeau de dânsii. Pe când Levin și alții, deși puteau spune multe despre moarte, desigur nu o cunoșteau, deoarece se temeau de ea și habar n ce trebuie să faci când moare un om. Mai mult, Constantin Dimitrici nu știa ce să spună, cum să privească și cum să meargă. A vorbit despre ceea ce nu privea pe bolnav ar fi fost o jignire nu se putea. Să vorbească despre moarte sau despre lucruri triste, iarăși era imposibil. Dar nu putea nici să tacă. Dacă l-aș privi, el ar crede că li scodesc și că mi-e frică de dânsul. Dacă nu l-aș privi, și-ar închipui că mă gândesc la altceva. Dacă aș călca în vârful picioarelor, ar fi nemulțumit. Să pășesc pe toată talpa, nu-mi vine. Kitty însă, de bună seamă, nu se gândea la ea însăși și nici n-avea timp. Se gândea la dânsul fiindcă știa ce trebuie să facă și totul ieșa bine. Vorbea și despre ea, despre nunta ei, zâmbea, îl compătimea, îl mângâia, îi povestea cazuri de însănătoșire și totul ieșa bine. Știa prin urmare o dovadă că activitatea ei și a Gafiei Mihailovna nu era instinctivă, animalică, irațională, constant faptul că, pe lângă îngrijirea fizică și ușurarea suferinței, ele se îngrijou pentru muribunde de ceva mai important decât grija fizică, ceva care nu avea nicio legătură cu condițiile fizice. Vorbind despre un bătrân care murise, Agafia Mihailovna n -a spusese Da, slavă Domnului, l-au grijit, i-au făcut Sfântul Maslu. Dă, Doamne, ca fiecare să mor așa." La fel și Katia, pe lângă toate grijile sale în legătură cu rufele, cu băutura și cu rânile bolnavului de prea mult stat în pat, ea izbutise chiar din întâia zi, să-l convingă pe muribund să se împărtășească și să primească maslul. După ce se întoarse de la bolnav ca să se odihnească noaptea în camera lor, Levin rămase cu capul în jos, neștiind ce să facă. Nu se gândea la masă, la dormit sau la ceea ce trebuia să facă, nici nu putea vorbi măcar cu soția sa. Îi era rușine. În schimb, Kitty era mai activă și chiar mai vioaie decât de obicei. Porunci să li se servească masa, despachetă singură bagajele, ajută la așternut paturile și nu uită să le presare cu praf persan. Avea în sufletirea și agerimea minții, care se ivesc la bărbați înaintea încăierării, înainte de luptă, în clipele hotărătoare, primejdioase din viață, când bărbatul are prilejul să arate ce poate, să dovedească că trecutul său n-a fost decât o pregătire pentru acel moment. Făcut totul cu spor și cu îndemânare. Lucrurile fură puse la locul lor încă înainte de miezul nopții, curat, în ordine, așa încât camera de hotel începusă semenea acasă de om, asemănătoare cu propriile lor odăi. Paturile erau făcute, perile, pieptenii și oglinjoarele așezate în rânduială, șervețelele întinse. Levin credea că în astfel de momente e un lucru neîngăduit să mănânci, să dormi și chiar să vorbești. Simțea că fiecare mișcare a lui era o necuviință. Kitty însă își alegea periuțele, dar făcea totul așa, încât nu părea nimic jignitor în asta. Totuși, ei nu putură mânca nimic, nu putura dormi multă vreme și de altfel se culcară foarte târziu. Sunt foarte mulțumită că l-am convins să primească mastul, zise Kitty și, stând în halate înaintea oglinzii sale de voiaj, își pieptăna părul moale și aromat. Niciodată n fost de față la taina asta. Nu știu, dar mama mi-a spus că e vorba de rugăciuni de tămăduire. Crezi oare că s-ar putea însănătoși? O întrebă Levin privindu-i cărarea îngustă de la ceafa căpșorului ei rotund, cărare care se ascundea de îndată ce Kitty trecea pieptenele prin păr. Am întrebat pe doctor, mi-a spus că nu poate trăi mai mult de trei zile. Dar ce pot ei să știe? În orice caz, îmi pare foarte bine că l-am convins, îi răspunse Kitty privindu-și pieziși soțul din pricina părului Se poate întâmpla orice adăugă ea cu o anumită expresie aproape și care îi se oglindea pe față ori de câte ori vorbea despre religie După discuția lor despre religie încă din timpul Logotnei nici Levin, nici Kitty nu mai atinseseră această chestiune Totuși a îndeplineat toate rânduielile religiei Se ducea la biserică, se ruga și totdeauna cu aceeași încredințare liniștită ca așa se cădea. În ciuda asigurărilor lui Levin că se înșela, Kitty credea foarte serios că soțul ei era un creștin tot atât de bun ca și ea, dacă nu și mai bun, dar că tot ce spunea el în această privință constituia una dintre ridicolele lui eșir de bărbat, ca de pildă glumele sale despre broderia engleză, când spunea că oamenii cu scaun la cap țes găurile pe când ea le tăia între adins și așa mai departe. Da, uite, femeia asta, Maria Nicolaevna, nu știa să facă toate acestea, zise Levin, și trebuie să recunosc, îmi pare bine, foarte bine că ai venit. Ești atât de curată încât... Îi luă mâna, dar nu-i o sărută. Îi se părea o necuvință să-i sărute mâna în preajma morții. I-o strânse numai cu un aer revinovat privindu-i ochii înseminați. Ți-ar fi fost atât de greu singur spuse ea. Și ridicându-și sus de tot mâinile care îi acoperau obraji împurpurați de plăcere, își încoloci cozile pe ceafă și le prinse în spelci. Nu, urmă Kitty, ea nu se pricepe. Eu, din fericire, am învățat multe la soudan. Erau și acolo bolnavi ca el? Ba, încă și mai rău. Îngrozitor e că mereu mi-apare în minte așa cum era în tinerețe. Nici nu ți închipui ce băiat încântător fusese. Pe atunci însă nu-l înțelegeam. Te cred, te cred. Simt că am fi fost prieteni cu dânsul." da o ia și, înspăimântându-se de cele spuse, își întoarse capul spre soțul ei. Ochii ei îi se umplură de lacrimi. Da, am fi fost." În cuvință trist Levin. El e tocmai unul dintre oamenii aceia despre care se spune că nu sunt făcuți pentru lumea asta." Totuși, mai avem multe zile în fața noastră, trebuie să ne culcăm." Urmă Chiti uitându-se la ceasornicul ei micuț. Capitolul 20 Moartea A doua zi, bolnavul se împărtăși și primi maslul. În timpul tainei, Nicolae Levin se rugă cu Evlavie. Ochii săi mari, îndreptat spre coana pusă pe o masă de joc acoperită cu un șervet colorat, Exprima o rugă și o nădejde atât de pătimașă, încât Levin se îngrozi privindul, pentru că știa că această rugă și nădejde pătimașă îi vor face și mai grea despărțirea de viața pe care o iubea atâta. Își cunoștea fratele și știa felul de a gândi. Știa că acesta nu ajunsese necredincios, fiindcă îi venise mai ușor să trăiască fără credință, ci fiindcă explicațiile științifice moderne ale fenomenelor lumii îi scoseseră pe credința din suflet. De aceea, Levin știa că revenirea de acum a lui Nicolai nu era logică, gândită, ci vremelnică, interesată, născută din nebuneasca nădejde a vindecării. Mai știa că și Chite îi sporise această nădejde, povestindu-i despre miraculoase cazuri de vindecare de care auzise. Știa toate acestea. Îl durea și îl chinuia privirea aceea rugătoare, plină de nădejde, pumnul uscat care se ridica greoi, făcând semnul crucii pe fruntea cu pielea întinsă, ca și umeri și pieptul gol, ce căia și nu mai putea cuprinde în el viața pe care o implora bolnavul. În timpul tainei, Levin se rugă și el, îndeplinind ceea ce el, om necredincios, făcuse de o mie de ori. Spuse către Dumnezeu,